Hej och välkomna till Älvsborgs-podden 26 juni. Eh, Glenn Huller Gustafsson heter jag. Uh -huh. Tillbaka efter min första vila från podden. Eh, Jon Mosse-Klasson sitter här också vid sin dator. Hur är det, Mosse? Det är bra. Har du sett något i Jeps. Ja, vad har du sett då? Blåvitt. Var du på matchen? Ja. Va? Jag satt. Oj, ja, det var väldigt stort. Mm. Idag är vi också med oss eh, två stycken tjejer. Ninja Klasen och Maria Saber från Gulsvarta Systrar. Välkomna. Tackar. Uh, jag tycker att vi ska börja med en presentation. Maria, vem är du? Uh, jag är uh, ordförande i här uh, och uh, en uh, Ja, Vad säger man mer? Jag går på uh, typ alla matcher och uh, försöker hjälpa till runt omkring på läktaren. Och jag gjorde så mycket det Och du då vem är du? Ja, jag är också med gulsvarta systrar, jag sitter med i styrelsen och har hand om våran site och vårat forum Jag är ganska ny supporter, jag har varit supporter i kanske två år, eller ja, mer aktiv supporter i alla fall jag Går också på nästan alla matcher, även de som inte är i Sverige, och det är väl det Trevligt, yes. vilka är gulsvarta systrar då? Ja, vi är eh, några tjejer som, eh, som går på fotboll ihop. Och, eh, vad gör vi egentligen? Gör vi något här nej Nej, vi gör inte det va? faktiskt. vi gör bara massa dumma. Ja, ja. <laughs> alla vet ju egentligen vilka gulsvarta sistrar det är. Eh, vi har ju haft Sara Kalén här och hon har ju redan presenterat det. Men eh, jag läste på hemsidan en eh, grupp för aktiva, med, aktiva tjejer. Mm. Vad är en aktiv tjej då? Alltså just den här frågan är ju lite känslig just nu. Alltså vi har haft När vi startade så var det ju väldigt så här... Vi ville bara få brudar till läktaren liksom. Alltså alla som vill få vara med typ. Eh, sen har det varit så sjukt mycket år. Det har varit liksom... Det har varit Europa, vårt varit kuppfinal, det varit Så vi har ju inte riktigt hunnit fokusera på att växa. Utan vi har mer blivit en grupp med väldigt aktiva tjejer. Och med aktiv menar vi då kanske att man, ja, man hjälper till och tifa jobbar. Man går på... Alltså jag och Ninja är ju nästan hundra Jag tror jag. Vi kanske har missat någon match var om det ens. Jag vet inte uh, hur. Jag ja, jag har missat tre. Ja Så att det är liksom aktivt att hjälpa till så mycket man kan med, med saker. För det, det är ju inte bara matcherna. Liksom. Det är ju väldigt mycket annat runt supporterkulturen också. Men hur har året varit hittills? Det är ju fortfarande väldigt nytt. Mm. Eh, och det har ju gått väldigt fort också. Men jag har fått mycket utrymme och det Speglat av på er verksamhet? Ja, det har du. alltså... Jag har ju inte ens tid för jobba typ innan vi började med det här. Så att, och det har vi ju börjat göra och vi har gjort egna bandroller och egna flaggor och... Så att, alltså bortamatcherna, alltså jag har åkt på en del bortamatcher men nu är det, mer, alltså nu är det lika självklart som hemmamatcherna typ. Så fort, så fort det kommer upp på Facebook eller hemsidan så anmäler man sig, liksom, det är självklart. Sen kollar man om man får ledigt. <laughs> Men ni, ni sysslar lite med välgörenhet har jag sett också. Ni hade insamlat Garissa i vår, så jag har hört att det finns nya projekt på gång också. Ja, eh, vi, eh, ja vi har ju kört, alltså, det ska vi ju ha. Det här med Garissa ska vi ju köra liksom, varje år och samla in pengar till det. Vi har haft, eh, fått en jättefin kontakt med Carl Axel. som är jätteglad att vi vill hjälpa honom. Och vi har som mål, alltså om man känner känner upp 5 000 per år får man ett sorts, alltså som ett fadderbarn liksom, så att då det skriver vi ha varje år, och sen nu då så har vi haft eh, lite kontakt med Esports kansli och ska hjälpa till med Rosabandet-kampanjen som de kör i oktober har gjort det i fem år nu Hur blir, eller kanske inte får säga det hur blir det roll där? Alltså vår roll är ju att vi alltså, de tidigare det, det har ju kallats tjejmatchen förut, och då har det ju varit att då får man gå på ett Ävenemang innan matchen. Och sen får man en biljett till en sittplats. Eller en sittplatsbiljett då. Eh, men vi, vi ville väl inte riktigt ha sittplatsbiljetter. Så vi kompromissade oss fram att man ska kunna stå med oss på ståplats. Eh, så att vi kommer köra en egen grej. Liksom. Esports kommer gå ut att de gör det i samarbete med oss. Så, så att, eh, sen är det ju också då såklart att gå runt med bussar och samla in pengar. Okej. Okay. Har, har ni märkt av något större intresse från tjejer just nu, detta året som varit? Jag vet, Maria, du har gjort varit med, med flera år innan. Tycker du att det är ett större intresse ifrån tjejer på Älvsborgsläktan? Alltså, det, alltså jag känner, det går väldigt mycket i, i perioder. Alltså, den senaste perioden nu så har vi ju haft... Det har ju varit ganska dåligt publikmässigt överlag. Och då, då är det ju nästan alltid samma gamla vanliga om man säger så i början av året, alltså jag mina Falken, men vi fick ihop en tjejbuss, alltså det var ju jättestort och hypat, så att det är klart intresset finns, men det måste också vara hypat för alla liksom, man ska gå Och du då Nina, hur känner du, är det någonting som ökar engagemanget för många tjejer? Um, jag vet inte för det känns lite som, som Maria var inne på det här, att det känns lite som att man måste hypa sönderna nästan för att det ska ske någonting. Uh, och det kan man inte göra inför precis El varenda Elsborgssyndromet säger jag. Ja, det. men det är verkligen så och, och jag menar vi har ju verkligen egentligen tid eller resurser för att faktiskt gå ut med en sån hype varenda, varenda gång och sen så kommer ju den hypen dö till slut också. Mm. Den kommer ju inte att hålla för evigt så att vi, att vi fick ihop Falkenbergsbussen var ju jätteroligt verkligen men jag tror inte att det hade kanske varit möjligt att få en sån buss varje, varje match, eller liksom. Nej, det var mycket jobb som fick ligga bakom det också, såklart. Ja. Ja. Hur var Falken med Falkenbetsresan? Jag vet det länge sedan, men vi har inte fått någon summering från den. Alltså det var typ bland det roligaste jag gjort i mitt liv. Alltså mm. på riktigt, mm. fy... Fan, vad roligt vi hade. Mm. Ja, det var jätteroligt. <laughs> ja. Det, det, jag kan inte säga så mycket mer. Alltså, allting gick klockrent, det, bussen dit, var, det var superkul. Uppladdningen var jätterolig. Alltså, det roliga var att alltså, många av tjejerna höll sig till oss under, under hela dagen. Och så Vi var ganska samlade hela dagen. Och sen, även på läktaren så stod de med oss och sen vann vi, då, vilket alltid är trevligt. Eh, hemresan var också jätterolig. Så att, eh. mm. Jag var lite irriterad en gång, för det var en tjej som inte kom till bussen när vi skulle åka hem och hon svarade inte sin mobil och inviterade mig nu. Förutom det så gick allt klart Det lät ju ja. som ett enormt stort problem annars. <laughs> <laughs> ja, jag vet ju. Men det var ju sjukt roligt att se alla tjejer på bussen också för de var ju väldigt såhär alltså, trevliga och liksom såhär mot allihopa verkligen och då, man märkte att de kände sig ganska bekväma också i sällskapet. Mm. Så jag tror ändå att för där in tog vi väl någon form av värdskapsroll lite grann nästan och försökte mm. få igång lite folk och Ja, ah, men de festar lite med oss och, och ha kul. Då. Så att jag tror att vi lyckades bra med det faktiskt. Mm. Hur ser det ut i resten av Sverige? Finns det tjejgrupper i andra lag? Eh, Djurgården har ju. Alltså, det är väl den som jag vet som är mest aktiv. De, är vi, de, de, de kan man väl likna med oss. Alltså, de vill också ha engagemang i gruppen. Och de går på de flesta matcherna och målar lite flaggor och tiffor och tiffor. Eh, sen vet jag att eh, IFK har... Jag vet inte hur officiellt det är Men de är i alla fall några tjejer De kallas sig blåvita brudar Jag såg att de hade banderoll nu När vi mötte dem hemma eh, Bajenbrudar Hade Lite oklart om de är aktiva Eller hur Hur de ser på det Men Och Malmö då Malmö är ganska ny Också den Jag kan inte så mycket Det är så jobbigt Ni inte. de har inte går ut på sociala medier Man har ju ingen koll på grejer då. <laughs> De ja, nej, som Men också. det finns i alla fall eh, Andra grupperingar då, Men det, det finns ingen Rivaliteten eller något sånt mellan tjejgrupper? Alltså, jag vet inte. Det... Nej, alltså, nej... Ni, ni är, är bättre alltså, att det... Alltså, ja, ja tro... precis, men nu känner jag... Nu, nu, nu, du när vi senast åkte till Halmstad vi... Ja, vi skulle när vi åkte till Halmstad, när de cyklade och vi var lite för uh, feta och lata för att cykla, så tog vi bilen ner på söndagen. Och då hamnade vi... <skratt> precis jämsides med blåjuta brudar. Vars stod i en vägkorsning, stod gämt till dem. Och då kände man ju lite det här. Men shit, vi tycker verkligen lite om de här. Så vi typ blängde på varandra. Så det är ju lite realitet såklart. Så det är ju, men det inte. Det skulle ju inte hända någonting om vi såg det. Alltså jag så en flashback nu från den där bilden, Där det är liksom här att ja, det är lite realitet. Hänger Maria ut över rutan och pekar finger och skriker? Nej, det skulle vi aldrig göra. Nej, men det Ja, nej <laughs> Men nu ser ni på framtiden då? Nej men GSS, alltså det, Finns det stora planer på det? Alltså nu är det faktiskt så här Att nu ska vi ta tag i oss själva och växa lite Alltså det har vi faktiskt sagt nu det, Alltså vi har, det har varit så mycket Och vi har blivit sammansvetsade och aktiva Men vi måste börja växa Alltså folk försvinner Alltså vi har två stycken i gruppen En i Stockholm, en i Malmö Alltså någon kanske tappar intresset Alltså vi måste börja växa Och vi måste ta tag i det så vi har lite planer, vi ska köra lite tjejebladdningar och lite så här. Men det finns inte möjligt för det i år, men, men nästa år då. Och sen är det ju lite så också att kan vi bara få med tjejer som i alla fall har intresset av alltså Älvsborg, eh, så kommer ju intresset växa också kanske genom att få hänga med oss. Det var ju som Maria var inne på tidigare, liksom att innan kanske man inte gick på alla, alla matcher, men nu är det att man går på alla matcher. Mm. Man har alltid någon att hänga med och det blir liksom en kul grej att ta det runt omkring också. Så att det är väl egentligen Tanken då, att kanske inte ha just det här att du måste vara 100% i, från början för att kunna gå med i GSS, utan att det kanske är någonting som kan ja, komma sen. Hur liksom. tar man kontakt med er? Lättast. Alltså. Lättast kom fram på läktaren, alltså ingen av oss, vi är ju inte så svåra människor egentligen. Alltså Ninja ser ju skitfarlig ut, hon hatar ju alla, men alltså hon är ganska snäll det var ett skall. Alltså, det här. Ja, alltså jag hänvisar dem vidare bara. <laughs> Don't talk to me, <laughs> talk to her <laughs> Nej men alltså kom fram på läktaren, alltså, skicka ett mejl, gå in på en hemsida, så alltså, Alltså, gulsvartasystra.se ja, alltså, vi, vi har ju också lite koll på dem som brukar gilla våra bilder och så här så att, eh, gör det gör du ju, så kanske vi kommer fram till er Jag måste berätta, på matchen nu senast i FK hemma så stod det två tjejer, det var i, i halvtid så stod det två tjejer och Sissi, ja, Sissi gick fram till dem och ba. hej hej, vill ni gå med? Gulsvarta systrar. Och, typ. och de här tjejerna tittar på Sissi och bara, nej. Så det blev jag bara, okay, det nu går vi Sissi. Så sagt, man får nog välja lite vem man skickar fram, kanske. <laughs> Ouch. Ouch. Vad säger du? Mosse? Om du hade varit, säger du att du är med i Gullasörda sista. Självklart. Ja, ah. ja, men det är klart. Om vi måste nu skulle ansöka till Gullasörda Sistra. Han får inte komma med. Nej. Men han har är för bli stödmedlem. Ja, det är så. Mm. Ja. Är du stödmedlem, Det, är, Jag vet inte vad som räknas för det. Jag stödjer. <laughs> I slutet av den där sommaren så var vi på Island. Gäller uh, för vår andra. Eller vår andra ultraskrupering. Vår, vår ultraskrupering. <laughs> de, de hade med sig en medlem till Island. Hur många hade ni? Tre. Vi var bättre. Vi var mycket bättre. Ja. Det ju... Kan vi få hat-mail på det? Eller kan jag få det? Jag vet inte. Men vi, ja. Förlåt Andreas. Men Island, var det roligt? Det var jävligt roligt. Alltså var det roligt? Var det inte bara typ sjukt? Alltså det, det var ju ganska sjukt. Det kändes lite så här. Alltså från början så alltså, blev det ju bara att alla skulle bo ihop med alla liksom. Och sen plötsligt var vi sju personer i våran lägenhet va? Tror jag. Som Visst. blev uppdelat i, i två. År. Men det blev lite det här. Alltså man trodde ju ändå så här, Jag som kanske inte... Ah, nej men alltså jag som inte känner så jättemånga Jätteväl tänkte väl att det skulle bli lite jobbigt Man skulle bli lite irriterad på folk och, och sådär Men det blev man ju liksom inte Det blev ju bara gött Ja och sen när vi kom dit och vi fick byta boende Och ja, just, vi trodde ja. att vi inte skulle få bo ihop det blev jag ja, eller Så det var? blev verkligen alltså, På de få timmarna som vi var bara på väg till Island Så blev vi verkligen så En familj En familj, vi var en familj Ja vi var faktiskt där Eller vi är det faktiskt fortfarande lite känna ja, det kommer faktiskt jag aldrig, jag aldrig släppa nu. det här, Mm. Men mm. Eh, samhörigheten i GSS växte då när ni när ni, ni slog IF på en bortamatch. Ja. Oh. Nej, Europa. gjorde den där. Nej, alltså nej. Nej, det tycker jag väl inte. <här> <här> <här> vi <här> länge, <här> Vad händer du vänta, jag, jag, vi nu igen? vi kommer inte på, ihåg. Ni ah, dricker öl konstant i 103 ah, timmar sånt, jag så, så, sov 8 timmar på <här> tre dygn. <här> Ja, nej, jag trodde att jag skulle. Jag det, men det gjorde jag inte. Det bra. Ehm, nej, men alltså, det var väl inte samhörigheten med GSS som man kände där på Island utan det var ju samhörigheten med hela alltså alla de man hängde med liksom, ja. bland annat dig Glen. ja, Glenn. Jag menar men man fick ju separationsångest efteråt. Ja, det fick jag. Hicken på onsdag när vi skulle gå av bussen. Ja. Vi kom hem söndag var det va? eller var det sö natten söndag? Sen åkte vi i häcken borta på onsdagen. Och sen, det var ju veta jobbigt att gå av bussen. För jag kände som att nej. Ja, men följ med mig hem. Liksom. <här> <här> Ska vi inte fortsätta på. <här> Precis. <här> när har GSS en buss ut i Europa? Oh, när har vi det? När vi möter typ Danmark. Eller... <här> möter, Danmark <här> möter Danmark? Aldrig då? <här> <här> Något lag i Danmark. Hur dag har de? Typ, fyra. <här> men, men är det ett rimligt mål för GSS? En buss ut i Europa? Eller har ni, har ni målsättningar? Ja, men alltså det känns inte som ett sånt mål som kommer vara rimligt närmast egentligen. Alltså det, det, det är så mycket annat som, som egentligen känns mer relevant. Så men att alltså, nu måste jag bara ta upp en grej här. Alltså, vi får ju ofta den frågan typ, att om, om vi kör egna uppladdningar och om vi, om vi brukar ha egna bussar och så så alltså, Den frågan kommer ofta från de som inte är så insatta. Och vad vi ofta får förklara då är att men vi vill ju inte vara helt själva alltså vi tycker om att umgås med alla support det är ju inte så att vi startat en tjejgrupp för att vi tycker att killarna jobbar på något sätt utan det är ju liksom, våra vänner också givetvis, liksom. så att det, jag vet inte om vi hade velat ha en egen buss till nej alltså jag fattar hur jobbigt det har varit eller? bara tjejer alltså så, så mycket gillar nog inte någon bara de som liksom tjejer så mycket, lilla, det, det gillar känner man ju ingen. själv ibland nej. säg att vi bara har två, tre bussar till något ställe. Det blir ju skitstråkigt, även det är roligt att det blir många. så att vi är i 20 bussar, men då är ju alla uppdelade i 20 mm. bussar istället. Ja, ja. För vi pratar om familjer här, alltså bortaresofamiljen. De 50 som åker på de flesta matcherna, det är, det är inte så många. Så vi är ju en familj därmed. Mm. Mm. Det är vi verkligen. Mm. Så det förstår nog alla. Ja, ah, nämen så är det. Nu har vi åktit minibuss. Vi minibuss i två matcher i rad nu, va? Vad var det? Det var, var det Gävle. Och AIK. Och AIK. Då var det typ samma folk i mm. minibussar. Mm. Ah. för fan vad jobbet är att åka minibuss ah. alltså ja det är måste... typ mysigt för ett sätt också ja ah, ah. Jo men det är det, alltså det, är det. Alltså om vi skulle ja sluta göra det nu då skulle du sakna det det gör ju alla det kommer ju aldrig in så många medlemmar som när man går ut med att säga att man ska åka minibussar <laughs> alltså, vi hade kunnat spilt fyllt... hade vi satsat på en minibussresa till Lörrebro eller någonting med sju miljoner minibussar. så hade fyllt dem för att alla tycker det är så roligt alltså jag försökte ju få GSAS att investera i en då, men det gick inte så bra, jag fick ett jättebra ja men det var att för att jag var mögling in alltså, det ja, var bara det... därför, ja, annars men... hade köpt det. <laughs> men det hade inte funkat heller för då hade vi ju kommit lite för långt ifrån alla andra också såklart, ja. om vi hade åkt själva på alla matcher det hade inte varit kul, Nej. heller, inte Nej. bara Alltså vi gillar ju faktiskt allihopa ja, mm. ja. ja. nästan. någon dag mm. <laughs> finns ju <det något> <laughs> Alla. <laughs> <laughs> <laughs> ja. Innan vi gick in i studion så eller innan, den spelar här i veckan Malmö möter Juventus, förlorar med 2-0 yes. ja. Vad tycker vi om att Juventus spelar i Europa? Eller i Champions League-ruppspel? Ja, nej, nu, det var inte det jag ville säga Nu Jag vill säga en annan sak nu om, om den här matchen Men <laughs> inte om Juventus utan, Alltså vilket jävla gullande med Malmö, eller? Alltså typ som att Det var det lite det jag ville komma in på. Ja, men nu kommer det här. <laughs> alltså som att det vore så fantastiskt att Malmö... Alltså som att det var två fina mål som Malmö släppte in. Ja, nej jag håller med dig. De förlorade. Och det var inte oväntat. Men, men jämför det med när vi åkte ut mot Valencia 2007. När vi hatade hela världen. Eller hela världen, hela Sverige. För att vi var sämst i hela världen. Och sen när Malmö släpper in två ah. mål och förlorare är de är bästa laget i världen nu ah. plötsligt. Ja, ah, alltså jag orkar inte. Det är sånt jävla gullande med Malmö hela tiden. Ja, nej, men jag måste säga det är därför jag tar upp det. För jag är lite irriterad på... Alltså, ja, det är bra för svensk fotboll att de går vidare. Jag kan köpa det argumentet, men... Det, jag tycker inte det är roligt. Jag håller på Elfsborg. Malmö får in jättemycket pengar och kommer bli skitbra. Och vi kommer inte vinna ett SNG på hundra år. Vi har nej. vunnit vår sista sng typ. Nej, men nu ska jag inte dra det till sin spets. Men jag tycker inte det är jätteroligt. Nej. jätteroligt. Nej, alltså det, det, de, behöver, de behöver inte göra Eller de, jag vet inte vem det är som gör det Media kanske, de behöver inte göra det en så stor grej Och det, det är ju, det borde egentligen bara vara Malmö-supportare som tycker att det är roligt Det kan ju knappt, alltså omöjligt vara något annat Alltså, inte några supportrar Till något annat lag som tycker att det Fast är, jo, är roligt Jo, det finns det faktiskt, jag har faktiskt en, en Kompis som jag hoppas inte kommer att lyssna på detta Vilket han kommer att göra så... Häng ut honom, vacka hey, hey. skit <laughs> <laughs> uh, Som är aik -are. Som vi kollade faktiskt på matchen. Vilken var det, jag tror. Äm. Nej, jag kommer inte ihåg vilken Skit det det spelar ingen roll. Eh, I alla fall, och eh, då vann de och han var ah, men det är ju roligt för svensk fotboll. Man bara, men kan du dra åt halvut eller? Men det argumentet alltså används att, ju inte allt. Ja, men men jag funkar, funkar, ja, så jag fattar inte, om, om, man, om man är liksom supporter och ändå går på matcher och ändå liksom håller på ett lag, så jag skulle inte ställa mig och säga, ja ah, men gud vad roligt för mamma Gud vad härligt nej. för svensk fotboll. Alltså, det skulle bara vara så fel på något sätt. Det skulle bara kännas eh, men, som men, att det är otrogen. Det känns ju som att de inte förstår vilket, vad hemskt det är för oss andra. Ja. Oh, nej men, alltså, jag köper argument för att det, visst, det ger Sverige bättre rankingpeng Och allt vad det ger och, Alltså det här Ja, rankingpoäng Men det är inte jättemycket rankingpoäng heller Och vi får inte ta del av jättemycket av dem heller Malmö ja. får jättemycket av dem själva mm. När det gäller pengarna, visst Det kommer in pengar i svensk fotboll Men de ska Malmö använda mm. Använd inte dem till att köpa in allsvenska spelare Eller köpa, ja Då kommer pengarna inte gå till svenska, svenska land, andra svenska lag Utan då går de ut i andra länder i Europa Mm. Så ja, det är bra för svensk fotboll men det är lika dåligt och framförallt för Älvsjö är jättedåligt. Mm. Men alltså jag tänker hur, hur känner ni inför det liksom, just med, med pengar och Malmö och allt det där liksom alltså, kommer inte Malmö att ha vädja nu? Jo. I flera år. Ja. och det är det som jag tycker det känns jättedragigt eller så, så för, för en jämförelse när var med för 14 år sen fick de 54 miljoner mm. Malmö kommer få upp mot 200 miljoner för det här mm. Europaspelet. Mm. Eh, visst alltså det finns andra svenska lag som har haft mycket pengar innan. Helsingborg jag hade för några år sedan bara ja, nästan 90 miljoner. De sålde gränt allihopa mm. som de slarar bort men de, de, då blev de av med spelare också. Mm. Eh, och, eller Malmö har ett jätte, en jättefördel nu. Mm. Speciellt också om de vinner de matcher så får de de miljoner extra. Ja men det är ju det och det kommer alltså det, det känns lite trist faktiskt för att vi menar man vill ju ändå ha spel man vill ju inte veta vem vinner den här innan man ens har börjat. Mm. Nej. Men sen, och, eh, alltså, jag får ju också erkänna att jag är ju såklart avundsjuk. Alltså jag... Det är, det är väl skitkul för Malmö liksom. De har de leder allsvenskan och de är ute i Europa och de, är, de har rätt bra publiksnitt liksom. Så det är väl roligt för dem men Past är se. det Ja men för dem det är, det är roligt. klart det är roligt för dem. Roligt för dem. Oh, de men... tycker jag att det är så. Är de bara, Nej det här med jag så jag blir jag blir bara jag blir bara jävligt irriterad på hela frågan så jag sätter mig emot allt liksom. Allt som är positivt bara nej. Nej men, men avundsjuk är ju ett jättestort argument mm. För det skulle vara varit vi mm. Det är ju så jag tänker hela tiden mm. Mm. Jag, såg, jag såg matchen igår, självklart såg jag den också Jag är inte så dum Så, så jag, jag såg matchen när de stod där i spelagången Eller när de körde i Champions League När de stod där När man såg deras borta sekunder, hur mycket folk de var mm. Alltså den som inte är avundsjuk den, den har inte riktigt den känslan för en förening tror jag Ninja mm. <coughs> Vad fan tror du jag är förbannad för? Nej, då drar ah, vi alla nej, är... en kam också <laughs> <laughs> Men sen också Man blir lite irriterad på de här Fotbollsälskarna, alltså man kom till jobbet Dagen efter och folk pratade Åh, Hoppas de får Arsenal för då kan jag åka dit Och äntligen ja. se Arsenal och men folk som håller på Arsenal, va? hur många matcher har du sett? <laughs> en max, på tv Liksom men, men det känns som att folk var lika glada för det För att det skulle komma andra lag till Sverige ja. Alltså det var nästan det Som var den största glädjen Och det ja. Den är ju mer irriterande. Alltså det måste vara så jävla jobbigt. Jag hör ju folk säga till höger och vänster. Ja, men på mitt jobb det kommer vara jättejobbigt om man ansvarar förlorar. Och då är alla de som inte går på matchen som kommer att klaga. Att de är jättedåliga och sånt där. Jag har inte någonting sånt på mitt jobb. Och det är så jävla skönt. Vi hade fan slått ihjäl varenda jävla som hade sagt något negativt där. <laughs> I alla fall liksom dagen efter. När man är lite så här. Man kan ju vara lite sur liksom sådär. Mm. Eller ja, ganska mycket sur ibland också. Mm. Men jag menar, hur hanterar ni sånt? Eller hur liksom, parerar ni sådana kommentarer på jobb och annat? Ja. Där man faktiskt måste vara professionell. Alltså, jag, jag, jag får ju en del frågor också. I, i och med min roll i guliganerna. Ibland syns man ju tidningen på kanske inte allt för positiva grejer. Vi mm. ja, kan dra ett exempel, kuppfinalen. Där någon drog in nöbrans på våra tåg och hamnade i tidningen. Och vi förlorar matchen. Och det var tv-bilder som kobblades ut när folk revs under nät och... Det, det såg ut, visst, jag förstår att folk ser det som en krigszon. Jag kom till jobbet dagen efter och då fick frågor om det där. Mm. Alltså, man hanterar inte alltid. Nej. Jag du gick inte. in på toaletten och räknade 10 flera gånger. Pass. <skratt> <skratt> Men sen också den här, det må, tror jag de flesta känner sig igen sig i när man har åkt på en bortamatch, sig, åker till Mjällby. Vi har ingenting att spela för och vi förlorar med 5-0 och så kommer till jobbet och så folk undrar vad, vad är man för någon idiot? Mm. Det tror jag de flesta känner igen sig i. Och det går liksom inte... Ja, det är som det är. Vi är ju också idioter själva som åker på de matcherna. Mm. Så får vi se det lite också. Mm. Alltså jag hade... Jag har börjat plugga nu för tre veckor sedan. Och skulle förklara för några av mina nya klasskompisar vad jag gör på fritiden. Skulle, ja, det, jag skulle förklara att jag går på fotboll. Det, ja, du spelar fotboll. Nej, jag, alltså jag kollar fotboll. och runt och kollar Asbord och så här. Ja, du spelar fotboll. Det är liksom alltså för, för vissa människor som inte har sett ens Jag här livet. Liksom. Jag, jag, slipper ju, jag slipper ju det här tjatet om eh, varför åker du eller varför du ni så eller varför blablabla. Bla bla, men eh, det, det, jag vet. Ut, det är inget som vet. Jag, men jag kunde inte heller prata om vad liksom, jag mm. gjort och hur roligt det har varit. Eller mm. något som är jobbigt. Liksom. Nej men alltså hur fan förklara mig det. Jag bara nej men jag åkte buss i tre timmar och sen så drack jag lite öl och sen så sjöng <laughs> vi och sådär. Det här det är skitkul men... Eh, vi förlorade, var, men det var, det var en okej dag. Men alltså. Ja, precis. Sen sov vi hela vägen hem. Uh -huh. alltså, jag <laughs> men, det, lå det låter ju inte sådär. Nej, alltså vi är ju, vi är ju lite st stora idioter själ själva. Ja, det är vi ju. Eh, grupp. Ja. Mm. Eh, nu, nu, nu ramlar vi ur ämnet här lite kanske, men jag ville få upp det här ändå för att eh, jag är irriterad på allting med, med Malmös grej nu, och framförallt nu när vi möter dem också. Sen måste jag säga att det känns väldigt typiskt på Rås det här med lite med skadeglädje kring Älvsborg. Mm. När det går bra, alltså guldmatchen. Jag var, mm. jag, jag var irriterad när vi vann guld. Mm. För då var det fullsatt på arenan och folk sprang runt och jublade överallt och Alltså jag såg hur mycket folk som helst på torget och på arenan som jag aldrig har sett innan som kom den dagen Alltså mm. alla människor som skulle in på grann som gjorde att det inte vi fick komma in på grann som faktiskt går på matcherna Ja eller mm. de som kom till våran kväll på brännan ja. men Vi har aldrig haft en så bra kväll på Nej. brännan men den dagen kom någon dagen innan ja det. Är... Mm. Alltså och sen när det är på förlora så är det den här skadeglänjen det men jag vet inte, alltså, det, nu är man jävligt trångsynt Men ja, det, det känns det jävligt typiskt Borås också men, men det är ganska typiskt Borås alltså, är var ganska kända för att gilla Men är det så? Jag tror inte att det är så för alla lag? Alltså... Nej, alltså, jag, nej, jag tycker Boråsare är ganska gnädliga utavs, <laughs> faktiskt Nu drar vi alla över är. Ja, ja, såklart <laughs> Alla <laughs> okay, är likadana Men jag tror inte att vi är ensamma om att ha här. Nej, definitivt inte Verkligen inte nej. Nej. Alltså, jag tror Sen att... är vi från en mindre stad Med ett egentligen större lag än vad staden ska ha. Ja. Och då kanske det märks tydligare. Men jag tror också att alltså, men det är som du säger att eh, i och med att inte det är så stort. Alltså, man märker ju av nästan varenda ny person nästan. Vad alltså, <laughs> ja, man gör typ det. Ja, ja. det kanske inte är de andra lagen gör direkt. Nej. Jag vet inte vad jag pratar om. <laughs> ja men det är sant. Alltså, man märker ju speciellt om det är ny tjej liknande, Det ser mm. man ju <laughs> Ja, för då är det 40 killar på den. Ja, typ. <laughs> <går> nu när vi ändå har två gäster Så tycker jag att vi ska köra ett quiz det är vi utmanar med Vad tycker du vi måste Mm <går> <går> Vilket jubel Nej men vi har ju lite statistik nu Det har gått en bit på sekund på, på sekund, på sekund på <går> Säsongen Och det finns ju en del statistik Att ta vara på så jag tänkte att vi kan ju ändå Göra lite nytta med nöje här Så vi gör <går> ett eh, quiz vad är det? inget. Kan inte jag försöka quiz och så kör får ni köra mot varandra. Hade inte det varit lite twistat det kul? Vi skiter i gäller quizsen. Nej nej nej nej nej. Nej nej nej nej ju själv nej nej nej nej. Nej nej nej nej jag tar det här med Kim Jag har ju sett fram emot skit. Men. Ja, men jag gör det här med Kim tror jag Ja gör det med Kim så kan ni såg Ja men, fakt ja, men faktiskt För det känns som att det var varit jävligt illa om det gick åt halvmöte Vilket det ord gjort för mig i allvar I söndags De möter vi IFK Göteborg I vad jag måste säga en oerhört tråkig match Sjukt tråkig Har det någonsin varit så tråkigt att möta IFK hemma? Nej inte borta ens Nej inte ens borta Det var nästan roligare att flora med 5-1 än de senare i matchen Ja Alltså Dött på läktaren, dött på plan... Då hade vi två, alltså två riktiga chanser. Ja. Typ i andra halvlek. Ja. Jag såg inte så mycket. Det var... Väldigt mycket... Jag, jag gillar inte det här att det saknas känslor, framför allt. Nej. Alltså, som du sa, det var dött både på läktaren och plan. Eh, när vi möter blåvit brukar det vara smälla på på planen, alltså de brukar mörda varandra mm. nästan, känns det som. På läktaren så är det ju... Alltså det behövs ingenting för att ens bli laddad för att gå på den matchen. Nej, alltså man brukar ju alltid känna, så alltså det är en speciell känsla. Alltså det går ju inte att förklara, det går inte, jag försöker inte ens. Men det är alltid en speciell känsla när man vet att IFK står på andra sidan och man känner liksom ja, alla de här känslorna. Men det var, alltså jag, det var jag brydde mig typ inte ens om att det var IFK på andra sidan. Och, och det kändes inte som att någon i klacken brydde sig, alltså det var... Nej, det var som att möta Gävle. Att det var som att möta Gävle, verkligen. Var jag den enda som var jävligt laddad alltså? Ja, ja. Fan. Men tänk hur laddade alla har varit innan då? Ja. Alltså, oh, nej, men Jag kan hålla med om att det är klart att det blir världens ante klimax när matchen inte är bra. Alltså det är klart att då är det inte så himla kul att stå, stå och titta. Men jag var jävligt nervös faktiskt genom hela matchen. Alltså det kändes bara så här Ja. Det var nog jag med. Och Eller... sen blev man så sjukbesviken om det gick från. Fast, fast grejen är att man blir nästan rädd så fort Blåvitt kommer över ja. handla plan i alla fall. Ja. Alltså det här var verkligen blasé. Mm, ja, det... Alltså har vi blivit så avtrubbade har, har det gått för bra för Älvsborg för lång tid Har vi, jag vet inte Man ska inte överanalysera heller Men det, det kändes jättekonstigt Sen måste jag Jag måste ju klaga lite på Älvsborg Det är ju lite min grej att klaga på Elfsborg också Men det fanns ju ingenting som Alltså Elfsborg gjorde ingenting För att locka folk till matchen Och det fanns ingenting de gjorde för att hetsa igång stämningen Kring matchen Hetsa igång stämning Alltså, det ska vara en laddning. Vi möter blåvitt. Mm. Det är inget självspelande piano. Nej. Nej. Och sen, alltså, vi ska vara jävligt glada att IFK var typ lika avtrubbad som oss för annars ja. hade de kört över oss på läktaren. Ja, Lektan. definitivt. Alltså, ja. Men de var ju också... Det var verkligen inte finnas någonting hos dem heller. Nej, de har ju blivit sämre och sämre också. Det, mm. det har de ju blivit under flera år. Så, så det var ju inte jättefå någon heller deras klack har sämre. Men det är ändå, det är ändå... Jag är så besviken. Men jag tror att man hade, alltså man, eller såklart man hade helt andra förväntningar och sen så blev det jävligt dåligt bara. Mm. Men, det, men det är ju bara en sån här saga. Alltså, visst, det känns väldigt avlägset och vi har pratat om Malmös framgångar nu också. Men vi är med en guldstrid. Mm. Ja, det vi har är, det våra exakt. sämsta publiksiffror på Borås Arena och folk det känns som folk inte bryr sig. Men vad, har ni några så här som, som brukar gå på matcher ibland som har liksom förklarat varför de inte går just på sådana matcher? Alltså, vad är deras? Nej. Nej, Nej. jag vet inte heller. Nej, D nej faktiskt inte. Och, alltså, jag kan förstå folk också. Eller förstå, det gör jag väl inte. Men folk eh, lägger hur mycket pengar på hel som helst på att köpa hem tv-abonnemang och annat för att nej. se hela Liga och Premier League och Bundesliga och allt vad fan det heter. Det är ju klart, kostar det 7 sju miljoner i månaden så är det ju inte så lätt att betala en äldre sportsmatch efterhand. Så är det ju. Nej. Men det där ska ju inte påverka. Alltså det här är äldre på alltså blåvitt. Det, det, det är ju ändå det hoppet man har levt på. Alltså det har varit dåligt. Eh, vi har haft dåliga matcher men ändå snart kommer blåvitt. Mm. Då vänder det. Ja. Då kör vi det. Nu ja. kör vi liksom. Men det, det var inte ens över 13 000 på läktaren. Nej. Är Jag vet inte vad som hände. Nej. Sen alltså jag ändå läste lite så här, typ eh, bete och sånt där typ det folk själva då får kommentera varför de inte går på matcher och det var såhär alltså löjliga bortförklarar typ alltså ja, det är för dyrt och det är vi är rädda för huliganerna och det bla bla alltså va? Mm. Fa Fast det, det, är, det är ju inte så konstigt heller att nej, folk, är, inte, folk är rädda när de läser nej, så, det de läser det är bete skriver men jag menar om man är på läktaren, man märker ju inget det, det finns ju inte problemet finns inte det är bara ett påhittat problem Mm vi vill inte ge någonting på BT. Varför tog upp BT? <får> <får> ja, nej, men det, det är ju så. Men det du... känns, känns inte det också lite som att folk gärna hittar på lite problematik bara för att få en ursäkt till att vara lite lata och inte gå på matcher. Och istället liksom, alltså det här är bara mitt eget personliga antagande för jag, jag vet faktiskt inte riktigt, men istället då liksom att kolla... På matchen hemma. Folk ja, alltså, är ju lata överlag också. Ja. Men, men jag tänker så, här, alltså, nu vi tänker, ja ah, det är match, då tänker ju inte vi var jobbigt alltså, när man tänker, ja ah, nu har jag tvättat tid fan var jobbigt, jag kan komma på en ursäkt för att slippa att tvätta. Men då gå på match, alltså ursäkt, alltså, inte det borde inte vara att man mer liksom försöker komma, komma på en alldelning för att få gå, alltså, alltså länsa sparbössan. Alltså, på riktigt, det är, så är det ju för oss. Alltså, jag, för mig är det typ svårt att förstå att det inte är. Det är kul, det, mm. men, ty, men tycker man om fotboll Och håller man på Älvsborg så alltså då ska man inte ha någon ursäkt för att slippa gå mm. Eller? Nej, alltså jag, nej men jag håller jag, <laughs> med jag, alltså jag jag, håller jag med. Fattar inte vad men jag tror också cool. att det är jävligt svårt för oss Att sitta och ha teorier inom ja, jag det jag vet, är ganska... alltså, Vi är helt järnfettare Vi tror ju att vi lever normalt typ. Eller, vi vet mm, Det, det, vi det som vi sa förut Det är kanske vi som är de största ja, det är vi kanske. <laughs> folk kanske sitter i andra poddar Och bara är jävla idioterna Men det är ju så Men också att jag är förundrad över att det kan ha lockat så mycket under en så lång tid men sen så gör det inte det helt plötsligt. Mm, för mm. det går ju inte sämre än vad du har gjort många av de gångerna. Nej. Och det har inte blivit dyrare som folk försöker få det till. Alltså det, det är ju någonting som gör att alltså att suget tappas totalt. Så är det ju. Men är det inte ganska ohajpat i hela ju. i Sverige just nu känns det som? Ja, och, och för att det ska lyfta. Men det, det, det är ju lite här de som sticker ut det är ju de med nya arenor också till viss del Hammarby och Djurgården det är väl de enda som har positiva publiksiffror Kalmar såg jag hade också annars är det ju en nedåtgående trend. Mm. Mm. Men det förstår man inte heller eller, eller jo det förstår man väl kanske så alltså, de här. Men för oss alltså, vi, det har ju bara varit jobb alltså jag har aldrig velat spela på en helt ny arena alltså typ som de är med typ med, som Friends Arena typ med, med de är vad heter de här som är i Jumbotron. Alltså, vad är det ju är på? Är det, basket? Är det, är det alltså, vad Är det fotboll? Alltså, eller nej, men till två Arena då? Det är så här, typ Instagrambilder. bilder Där man ska sitta och Instagramma för att det ska komma upp på skärmarna. Var, okej, okay, varför är jag där? Har jag fått sitta på fotboll? Eller ska jag vara för Instagram? Men på riktigt, jag, alltså, nej, jag har aldrig velat ta det på vår arena. Och sen, ja. alltså jag då, okej, okay, nu kanske jag inte vet. Men jag satt och tittade på de här skärmarna. Okej, okay, vad kommer nu? Alltså, det tar ju också bort fok fokus från fotbollen. Jag att kolla på alla selfies. <laughs> ja men typ jag bara att de blir på mig kanske. <laughs> Nej men eller? Men är det där döden för svensk fotboll? Ja. Instagram och Twitter skylterna har fått till två år redan. <laughs> ja men typ, ja, men det var ju nåt, jag läste någonting om något wifi. Så ska, men, vad fan ska man med wifi till Nej. <laughs> Aj, nej, nej men jag, alltså, på riktigt jag håller med dig Maria Jag har nog också blivit jävligt distragerad Eller så, av Instagram Ja, Sofis. <laughs> ja men alltså, det var ju Och sen kommer det, alltså, det ju så här, Det var ju både från Instagram Och sen rullade väl Twitter någonstans Det jag var på samma skärm, jag kommer inte ihåg och det, det, Typ såhär massa skit Bara som folk skriver Och som folk skriver bara för att få komma med på de här skärmarna liksom, Ja men på en Tittrar du, är det, är det du, du jäveln förrädare Vad skrev du? <här> äh, hälsa till alla unga gulganer <här> ja, det missade jag Det var nu den här, det måste nu, nu Ja, nu, i år i mm. Mm. <här> jag. Men, men tror ni att en arenabom kring Borås Arena Alltså bubblan har spruckit Ja, det tror jag Att Borås Arena är jävligt tråkig Nej, den är inte tråkig, vi har ju typ den bästa arenan det är världens bästa arena? Jag vet fan, jag har inte varit på alla, men... Det är ju asbra. Vi har så här lagom mycket, typ. Alltså, jag har inte riktigt bestämt vad jag tycker om konstgräs, men, men förutom det... Alltså, vi har så här lagom... Vi har, vi har bra, alltså, alla, alla supportrar måste ju älska att komma till Boråsarena. Alltså, ja, vi får tar stå... det till och med kort liksom, när man köper korvenbröd Ja fast det har vi ju typ gjort det i två månader någonting. Ja fast jag tycker fortfarande är jävligt skönt Ja jag vet jag blir lika chockade Man ja, blir så orolig om man kommer till frammande arena Och inte vet om man ja. kan äta mat eller inte Olympia, de hade inte ens toaletter Eller de hade, vad heter det, bajamajor Jag blir helt chockad Ja men ja. Alltså är perfekt, vi har toaletter Vi har kiosk men vi har inte Vi så sjukt höga krav känner <laughs> Nej det har en om krav Borås <laughs> arena äskarik nej men <laughs> eller jag känner inte ingen som känner sig jag det är inte någon som känner sig jag. Tänk, tänk om publiken på Borås Arena hade visat det engagemanget som Maria gör just nu kring eh, <laughs> ja, ja, ja, ja. i i ah. söndags på matchen. Uh, mm. ja, men vadå? Det, fi det finns ingenting på Borås Arena som är dåligt. Alltså, det är, <laughs> <laughs> ja, men, <laughs> ja, möjligtvis konstgräset då. Jag vet inte. Jag har fortfarande stämt med här nu på en minut. Men, eh, men det är inte Borås Arena som gör att det inte kommer folk i alla fall? Nej. nej, måste det nej det tror jag Va varför inte. igår? Om jag får säga det här. Du, varför, var, du stod i klacken. Nej, men vi diskuterade ju innan säsongen. Eller precis prysen yeah. Det här med sportsmarknadsavdelning och allt det här. Ja. Och det var ändå ett bevis på att det är fördelat där Ja, det har det ju. Men som du då. Du hade säsongsbiljetter innan. Varför går du inte på den här nu? Andra intressen har du typ för mig. Faktiskt. Ja, men och att jag växte ifrån klacken. Äh, Faktiskt. Nu, vi, vi bara sitter jag och bara, med shit. Ja, vad, nej. Alltså, är det Alien? Eller? <laughs> nej, jag har ifrån klacken. Alltså, det var ju många som gjorde det. Alltså som jag står med som står där idag. Vi var ju inte jätteskönt. Och de som är kvar, det är typ Schelin. Den Ja, men kvar. de som är kvar. Mm. Men det är så många av dem som står stå med då, som inte är kvar. Mm. Och det som det blir ju det. Det går ju perioder för allihop också. Ja, Så är det ju. Men... Och sen, som sagt, jag var ju på Riavallen. Vi hade ju varit stå stående där. Mm. Sen kom vi till Borås Arena, det känns främmande. Och vi hamnade liksom på kortsidan. Ni blev så. rädda för toaletterna som fanns där och nej, nej, men att de tog betalt med kort? Grejen var ju för att jag hade ju typ sittplats först, men mm. sen, som sagt, intresset mm. Nej men alltså det är väl också, Man kan ju ändå förstå Om folk byter intressen För att fotboll överlag Tar ju sjukt mycket tid Alltså det är ju inte så Att man har jätte, jättemycket intressen Utöver fotboll. Nej men ]heten. det är ju för oss Det är mat då Precis ah, Ja jo, precis. Ah, det är Jättest mat eh, Men det är ju det Som är så bra att ta tar kort På Brås Arena För att kunna ner? <laughs> kan man äta mat på arenan Alltså för över Korv på fotbollsmatch Och det är så jävla gott Det är typ det bästa Det är jag... min favoritmat Ja då, alltså det prioriter. är fan Alltså jag, jag äter inte korv Bra hemma Men det är alltså det? Nej, det är alltså nej. Alltså har du sett jag måste, jag måste säga, har du sett? de här filmerna på Facebook hur de gör hotdogs? Vem ja, fan bryr jag mig. nej, ja, jag, nej, alltså, nej, nej alltså, jag jag älskar hotdogs innan. Mm. Men sen kolla på de här alltså, du måste kolla på den här filmen alltså, det, de har tagit typ hela grisar och bara maler ner. Alltså du äter en, du äter typ ögonen. Och kl -kl -kl -kl -kl -kl -kl ja. Helt <laughs> <inte> <laughs> <laughs> ja, men vad det är ju som en typ att typ äta räkor liksom. Nej, det är det inte för du nej, äter räk. Räk. du äter ju huvudet liksom. på räken. Nej, men räker. du äter ju typ bakdelen. Nej, du äter bara kött. Ja, men nu tycker jag att du är lite naiv. Men, mena... nej, men du kan ju plocka bort bysträngen om det är den som är Ja, det är den jag faktiskt tänker på nu. <laughs> känner jag. Fast den är inte på räkor, den är ju typ på kräftor jag är inte så insatt <laughs> det är Skal, ju det. Skal, allt Skal ju inte riktigt min grej Korr med bröd alltså på riktigt, så För att sammanfatta det då med bröd. Det är ju inte det som tar bort åskådare Utan den, den, den, lockas den lockar snarare Den lockar Det är inga oklarheter där <laughs> Nej, men, okay, jag, jag har, ähm, Det här med publikensvika alltså Nu har jag tänkt på den stunden alltså Jag sa ju det innan att jag var inne och läste på BT Om äh, vad folk skriver och bla. Alltså, tänk om det faktiskt är så att all skit som beta har skrivit faktiskt påverkar folk. Ja, men det är klart det gör. Ja, självklart det är det ju. Nej, men det är ju medias kraft lite i det hela också att de faktiskt påverkar. Och det känns ju verkligen helt uh, fel. Uh, just men... just Borås Brost uh, uh, relation med Älvsborg är ju att de behöver Älvsborg för att kunna sälja tidningar. Mm. Men... De gör ändå som de gör för att de inte ska ge på den makten. Eller jag vet inte. Alltså, det, det kan ju helt omöjligt finnas en enda människa som på riktigt kan säga Ja, ah, jag var på match och det var en huligan där. Så jag nu vågar jag aldrig mer gå dit. Alltså, det kan ju inte, vara, det kan ju inte stämma liksom. Ja, fast vi har ju mött AIK och sånt. När det jag men varit... alltså, jo, men det är väl klart att dom alltså, av oss. Nej, det tror jag nog inte de tycker heller. Nej, du kanske menar bort Ja. men då, kan, då, då är då har det ju ännu större anledning att gå på här matcher som Djävle och Djerv och Be på mm. typ. Mm. Nej, ja, du, kan det sprackte argumentet? Ja, nej, då får vi hitta på ett nytt. Okej. Bonnie, ursäkta jag hoppa. <laughs> <laughs> alltså jag vill förbada mig. Ni alltså if alltså jag Alltså jag hatade Bete redan innan vi skulle göra inte Men efter att de ville göra, när vi körde, du vet, när eh, systrar tog plats på läktaren ja, eh, artikeln Och de bara riktade hela artikeln åt våld. Mm. Alltså jag var så upprörd när den här kom ut. Alltså det var ingenting och måste vara var totalt ointresserade av oss. Mm. Och så ringde Bete, sport, sportchef, på heter Victor. Nej, han är inte sport Nej, det är den gamla. Han ringde mig nyss också. Nej, men den andra. Han som, han som var innan så. Det kanske var Viktor. Skitsamma. Han presenterade sig som BT-sportchef. Och så här ty verkligen bara, ah, men, ah, vi skulle jättegärna vilja göra ett reportage om er. Och, eh, vi är så nyfikna på er. Vi tycker det är så kul att ni har tagit plats. Och, bla bla. och sen när vi var för fick göra den här intervjun så handlade det bara om våld. Och han bara ställde frågorna att emot våld. Och vi var tvungna att sitta och passa tunga liksom för att vi inte skulle... Pinter. Ja, det, det känns lite tråkigt också att man verkligen måste tänka på vad man säger för de tar ju inte liksom ord för ord utan det är ju verkligen eh, taget i sitt sammanhang ja. för vet också, vi hade, eller jag hade en diskussion med, med en av dem efteråt då, när vi fick texten och, för att läsa igenom eh, där vi ville faktiskt att de tog bort en del då, för vi tyckte att det riktade sig lite väl fel eh, men det är man de att göra mm. Ja, men att, eh, det, alltså, och det kan media man, är media är Jo, det. man kan ju förstå det, man kan ju förstå det absolut eh, så, men jag tycker fortfarande att Nej, det... Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Jag det Nej, de vill ju inte heller skriva om sådana här positiva grejer som att vi skulle skicka tjejbuss och allt det där. Det ville de inte ens skriva Nej. om. Så det handlar ju ingenting om oss. Det handlar ju om att de vill skriva om våld. Liksom. Ja. ja, men de, de går ju efter det som uh, nu, nu, sälja tidningar. Det är väl inte grej. Men det negativa får ju ofta ett större utrymme. Ja. Det, jag hade haft en diskussion nu nyligen med brottidning också kring det här med vår cykelresa. Där vi ändå samlat in ja, snart 120 000 till cancerfonden. Mm. Som inte uppmärksammades någonting. Och när det uppmärksammades i Bostining så hade jag... Nu heter jag Glenn Andersson och ordförande i helt plötsligt. Så att, mm. eh, ja, det är hopplöst. Men media är media. Uh, och man känner ingenting att bråka med dem ändå För att det är ju de som har makt i slutändan I vilket mm. fall Men det är det som är så tråkigt att media har utvecklats till att, uh, alltså till att innehålla extremt lite nyhetsvärde egentligen Utan det är bara liksom Rent vad folk vill läsa mm. Ja, och det är ju för att folk läser också Ja, precis Och det är ju tragiskt i sig Men uh... <laughs> Nu kommer vi in på uh, någonting som jag brukar säga ändå Att världen har varit bättre utan människor Ja, precis Jag ja. Menar, det vet vi alla mm. Men, men det är ju därför det blir som det blir också. Mm. Och, och en sån sak som hände i första gången i Årets Allsvenska när en person faktiskt gick bort. Mm. Det underlättar ju inte någonstans. Nej, nej, nej det är det och vad de måste vara varit glada då. Alltså, tänk, tänk vad de kunde se fram sig. Och, eller inte glada, det var inte, det var inte kul på mm. något sätt. Men alltså, tänk vad de måste ändå se fram sig. Oj, vad mycket det finns att skriva nu. Oj, oj, oj vad vi kan göta oss i det mm. kan inte jag Tyvärr har man ju den blicken av media. nu <laughs> tror jag inte de är så kalla. Ja, nej men alltså det är väl, det är väl tyvärr, tyvärr en du märkte mig själv när han eh, Tobias så här. Rosfall. Ja. Fotbollskanalen. Precis. Att det var väldigt så här, att han förstod support där men ändå höll han sig till liksom, det han står för. hur mm. han står för. Mm. Och de håller varandra om ryggen och det är väldigt synd på det för att som sagt bilden av support har blivit så svart nu för att Media har gjort den svart. Mm. Ja, och, och det måste man ju också säga att det, det är ju inte utan någon grund för det finns ju problem och det vet alla om mm. men eh, vi får ju aldrig alltså den rätta bilden kommer ju aldrig fram och det är också den här sens sensationsjournalistiken eh, som finns ändå, att eh, det är ju rubrikerna folk läser numera med mm. och det är stora rubriker och man gör gärna rubrikerna mer extrema mm. Mm. extrema Tyvärr. Nej men alltså det är tråkigt också Som sagt att vi inte får någon upprättelse en gång heller Alltså hade man se, sett på det rent krast Så hade det känts mer okej att någon om, de, om de hemska tragiska grejerna Om de också publicerar alltså, något annat alltså, Men det kommer jag, alltså, det händer ju inte Alltså det utrymmet har man ju inte riktigt För ja, sen, vi, ja, vi, ja. Jag tycker vi har, vi har haft Jättetun Vi har ju har inte pratat så mycket om här i podcasten Men är det Djurberg som har haft en tumör mm. Eller har och kämpa med det fortfarande. Han står i en klack. 12 år. spelat till Älvsborg. Och aften har gjort fantastiska artiklar. Mm, mm. Alltså jag är så stolt varje gång jag läser om det. Mm. Och vilken, alltså, han verkligen berättar. Och hans mamma berättar. Vad vi betyder för honom. Mm. Det här är ett bra exempel. Men det är inte ofta det sker. Nej. Tyvärr. På sändare match igen. Eh, Mjällby borta. Wow. Kan ni åka med i bussen? Ja. Nej. Ja. <gård> jag är rätt väntade svar. Ja, jag ska också åka med bussen. Eh, ja, jag tycker inte vi ska prata så mycket om matchen eh, heller. Mjällby borta är en riktig skitmatch. Skitväg dit. Tråkig arena. Kanske god ja, korv, fast jag vet alltså, inte. Nu tycker jag att de tar något kort. Det Nej, det gör de inte. Finns <gård> Jag tror de har en toalettbås faktiskt. Ja, okej. Okay. Men jag tycker inte att alltså, var inte Mjällby borta nu ska 2012 typ en av de matcherna? Eller? Du har en poäng. Så, vi ska inte underskatta målbeta eller vad som händer. Underskatta resan. Ne? <laughs> <laughs> Nej, men det är, finns vi inte så mycket snackar Vi måste ju tippa matchen. Mm. Vad säger du måste? Vad tippar du? 1-4. Till Älvsborg? Ja. Och Fyfan. fan. Mm. Maria? 0-1 mm, till Hällsborg. Ninja? Eh, jag tror eh, 2-0 till Älvsborg. Det skulle jag säga. Ja, men nu gjorde jag det. 1 2 ja. säger jag då. Så vi får se vem som har rätt i nästa vecka. Vi brukar aldrig följa upp det men det är alltid roligt att tippa. Ja, men jo, ifall jag vinner det. så kommer ni förlora. Ja, har har, har Kim vunnit så är det klart då följs det upp ja, rätt ja, ofta. Ja. Mm. Men det var väl allt för idag. Tack så mycket. Tack, Tack så mycket.